Gravläggningen Kapitel 19 verserna 38 till och med 42 38 Josef från Arimataya som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. 39 Nikodemus kom också dit han som första gången hade sökt upp Jesus på natten och han hade med sig en blandning av myrra och aloë omkring 30 kilo 40 Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning 41 In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en träggold O i tre gården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd 42 Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära